Але й дядько не такий, щоб дармувати, і він уміє дряпатись по деревах. До того він має довгі ноги, сягни лише іти на грабі. І він схопився за ту ж гіллю, що й Володько, але гілля розважила тягар, нагло звучно тріснула, а дядько вже летить із гіллячем униз. «Ух, ух!» – ухкає, мов потопельник, розмахує руками, намагаючись за щось схопитись, але все під ним лише тріщить. І саме тоді, коли Володько торкнувся ногами землі, дядько пролетів, уже без перешкод, останню віддаль, і гепнув із шелестом на траву. Що там далі творилося, Володько не тямить. Бо лише торкнувшись землі, він миттю зірвався і так з сіль, ніби за ним гналося сто чортів. Але це ніяк не значило, що після цього Володько якось зрезигновано дивився на життя. «Нічого подібного. Ані краплі зневіри. Він про це ані довго й не думає. Тисяча інших думок і проєктів роїться в його неспокійній голові. І одною з найбільших його турбот є, як помиритися із німим романом». Останніми часами Володько переконався, що той йому до болю потрібен. З перших днів знайомства завели вони о той бій, але це тепер зовсім зайве». А почалось з тих розшуків по горищах та по смітниках усілякого старого залізяча, діравих залізних горшків, якогось старого панського взуття. Мімому все то потрібне. Він то носить своєму братові ковалеві, але навіщо воно володькою він і сам не знає. А звели вони бій за оті гвинти, що їх старанно вишрубовували з великої молотарки, що то стоїть перед клунею і чекає, поки її забере власник. Натягнули то кожний цілу жменю, і треба дивуватися, як та машина ще держиться купи. Але кого-то обходить, німей дуже зручно орудує шрубаком. Володько далеко не так потрапить, тому в ньому гвинтів значно більше. Німей гордо показує Володькові свою здобич на долоні, Володько показує свою і враз, Німей схопив Володькові гвинти і пустився на втьоки. Володько за ним дігнав того на подвір'ї, плигнув йому на спину, і обидва покотилися по болоті. Скінчилося тим, що обидва малі зовсім пошматовані сорочки, і з носа кожному текло червоне. Після того билися за все, за обламо коси, знайдений на горищі Маказину, за випасання межі, за корови, за всіляку всячину. А одного разу Німей міцно віддячився Володькові – Жбурнув на нього тверду брилу землі, попав у живіт і забив тому на кілька секунд дихання. тому Володько лише весь час плекав почуття солодкої помсти, чекав лише нагоди, німий старанно його оминав, але одного вечора він нав свою корову попри Матвіїву будівлю. Володько засів за недокінченим муром і вгатив німому кусень цегли в саму потилицю – Німей лише заскавулів, мов пес, і схопився за голову. І тепер були б квити. Тепер би лише помиритися, і все гаразд. Тим більше, що на Володька чекають тепер значно більші підприємства, ніж до цього часу. На нього чекають оті ліси довкола, наш, угорський, жолобецький, одерадівський. Але з ким туди підеш, коли біля нього сама дрібнота, самі малі й слиннєві дівчата – а ті пара лобурів якісь такі недотепи, що їх ніяк не переконаєш, що можна так легко перекинутися з Володька на лицаря, на розбійника, на шукача скарбів, що в тому лісі можна знайти стільки цікавого, не кажучи вже про всілякі там воронячі гнізда, але там також можна знайти між семи дубами і оту сплячу царівну, що її заворожила відьма, і ті скарби, що їх замуровано великим розбійником під одною з лип, і чого доброго навіть ту хату відьми на отих курячих ніжках? Але хіба тих ведьків та ільків та всю ту дівчачу дрібноту якось у тому переконаєш? Думав, було про Мошка та Іцька, але ті виявились великими боягузами. Бо вони хоч і вірять, що в лісі живуть розбійники, але саме тому вони ніколи туди не підуть. До того ані Мошко, ані Іцько не вміють дряпатися по деревах. Вони бояться так високо, їм крутиться голова. Ні-ні, мошко-їцько на таке не надаються. Залишається один Німий. До речі, Лодько вже чудово з ним говорить руками, ногами, головою, вухами, очима. І, як це не дивно, Німий найкраще його розуміє. Ні, помиритися конче треба.